Në alhamdhe lëllë, në ahmeduhu, në në stajinu, në në safiru, në në amudhë bëllë, min shururë e nënfusina, min siyatë e amalina, në jahdi lëllë, në falamu dhe lëllë, në yudhën lëllë, në hadje lëllë, në ashadu anë la ilahë illë allahë, në ahdhu lësharika lëllë, në ashadu anë muhammadan, abduhu, rasuluhu. Temës, o të më thash, ka lidhë me të qështët e zemës. Dhe në më dhënë, k Së parë, duhet të regonë një kurflasën për punë të zemër, së të përgjështën e zemër, që fa kemë përqëllim fjallin zemër? A kemë përqëllim fjallin zemër këta, në më thënë, organ të trubit që ne e njohim, i të cili ref, në karharorin ton, apo kemë përqëllim të shka tjetër, duke pasë o parasysh, që mjekët sot njohfin, që zemër është ajo organ i të cili dërg të këtë trupi dhe e ushtjen trupin me gjak edhe pas të e e futë dhe e ndzirë për sëri Ate të qlivi ka kjo zemë me me zveset e shëtanit me friken, me dashurin, me shprejesen Për këtarë suje shenë nevojnë të flasin dhe më thënë në fjellimisht për qëfar kemi përqellimin me fjallën zemër Fjalla zemër një në rabë shprehet thua të kalb ka dhe emra tjerë për kjo shënim më njëort me, me të cilin e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an mëshpejt. Dhe fjala zemër kanë treguar dietarë që e përmban 1 për 2 kuptimeve. Domthonjë fjala qalb në gjunë rabet përmban 1 për 2 kuptimeve. Kuptimi i parë është që është telbi i çdo gjëje. Domthon kur thuajë që kam hyrë në zemër të, të qytetit, domthon ke hyrë në brondsinë ose jo qyteti ka vetë zemrën që rreth. Domthon në zemër, domon në brondsinë, thellësi në, brëndësi, në, thelësi, në një gjenë më, më të ndershme dhe kur thua të për njëri që kaj ka kalb dhe me në shqipë e themi zemër dhe me në që dhimi është gjeja me ndershme me lartë të kënjëri ju kësh kuptimi fjalli, i parë i fjallës kalb që ne përkë them zemër kuptimi dyt është që ajo është quajtër gju në gjuhën në rabë e kalb sepse nga fjallët të kallup të kallup gju në gjuhën në rabë dhe në ndryshim sepse e Thonë në arabu të shemë Qalleptul haqibë Një ndryshova anën Qamtës Edhe zemë ndryshon Për latë për zemë nuk rritë që jetë rehtë një Se po mos rrifë të nuk nuk jetë tonë njëriju Por ndryshon edhe në brëndësit saj Për ndaj Profetis s.a.ll. ka të reguar Që në kone fundit Njëriju gëdhijet besimtarë në gërësit qafir Gjithashtu Njeriu është mosbesimtar, edhe hyn besim bëhet besimtar, ndryshon këtë zemrë njeriu. Domethën e shikoni një person në mëngjes mosbesimtar. E shikon pas asazregës, ka ndryshuar i duke dhe i duken ndryshimet në fytyrën e tij. Siç e treguan na sahabët, shkon Sa'id ibn Muadhi, pas e pranon Islamin, i thon ata njerëzit që, domthonë kur kthehet njerëzit e tij, i thon pashallahun, ai është kthyer me një fytyrë tjetër, jo se fytyra më e cili u shkoi. Ndryshon njeriu.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 Ma fordëso mua zemrën time në fëndë tëmbë. Kjo sikur të regonë që vetë fjala kalb ka një loj kuptimi, kuptot përsa një loj ndryshimi, që zemrë e parnon të loj ndryshimi. Për këta rësue, thuët që disa djetarë kanë thënë që është quajtur kalb se pësa jo ndryshonë. Allahu Subhanu Teala dhe Profetis Sallallahu Aleyhisselim gjithashtu ka folur Për zemër, Allah i madhuru ka përmonë në shumë e jetë e zemër, gjithashtu dhe profetit sallallahu i se ka foljur për të në shumë hadithe. Edhe qëllimi ku flasim për zemër nësi musliman, për flasë nësi musliman, normalisht nuk kemi për qëllimi dhe një zemër tjetër, e cila thënë, nuk di se që fara është, plasim për njëtë në zemër të, të cilën e njëmë dhe ref, edhe nëzjerë dhe futë gjakë, për njëtë në Edhe po kjo zemër është ajo zemër e cila logjikoni. Në kjo nga punë një qështë e tjetër, që është qështë e do nërëndësishme, ka atë të do bine vetë, kush është e që logjikon? A zemër apo truri? Kush logjikon? Zemër apo truri? Në i kohë që ne dim për shumë që themi dhe mëndonjë që në zemër ndodhë besimi e robit. Edhe që besimit beso duhet kuptuar. Qartë? Duhet ta kuptoshë të bindesh me të. Edhe kanë treguar dietare, domethënë gjithashtu shehim zemëtimi dhe të tjerë, domethënë që njeriu mund ta bëjë diçka, domundua ta përfituroj. Që ta bësh, duhet ke dëshirë për ta bërë. Dëshira për ta bërë çka është brunga zemra. Po ta dëshirosh diçka, do ta përfituresh. Kështu që përfitimi i gjërave domethënë ndodhet në zemër thotë, jo vetëm tru. E shpjegon pas atë llojje, e rëndësishme është që ne, kur flasim për zemër, kemi për qëllim zemrën, zemrën për të cilën ne e dim dhe njohim. Kur ne treguohet, në hadithin e saktë që e transmeton Ibn Buhariu dhe të tjerë el-Muslimi, nga Enesu radhiyallahu anhu se Xhibrili alayhis salam i shkon profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte fëmijë, 5 vjeç, i vogël, dhe e shtriu për tokë, ia çau krahorin, dhe i nxorri zemrën. Dhe nxorri prej zemrës prej zemrës një copëz 'alaqah. Ut-alaqah është një siti copë gjaku e empiksur. E nxorri prej zemrës dhe i tha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 që kjo, kjo është pjesë e shejtane dhe pastaj ia lan zemrën në një në një tas prej ari me ujë zemzem. Më pas ja kthejnë atë në vendin e vet siç ishte dhe thot, e mbyll. Thotë Nesi, unë e shikojem më mbrapa profetit sallallahu alajhi wasallam dhe Neska që në Medinë, domon bëhet në Medinë. Ma ishte si bëur profet sallallahu alajhi wasallam. Thotë e shikojë, thotë atë të çarë në krarojën e titut të qepjes, thotë. Operacion. Operacion për zgjallje pa narkozë më radh. Domthon Kërë thotë të, të gjibrija lau, ja lau zemë nga pastore nga pjesë lëgjit dhe shëjtoni, ja hoj që dhe pjesë në shëjtoni, dhe më thënë, zemër e që ka gjithë të zemër, nuk pasë të zemër tjetër. Edhe po kjo zemër, është ajo zemër e thila, është përshkruar në Kur'an, edhe është thëmë për të që jo vërbohat. Thotë Allah i më dhëruar, fa innaha la ta'ma el abësar, qote më se tregon domethënë se a nuk kanë ata e felemjesiu filart a nuk ecin ata në tokë fe fe, fe, fe kulubu, të të konë لهم قلوب يعقلون بها anukëse ata shkojnë në tokë brenda që vetë kanë zemra me të cilave ata logjikojnë ose dhano i dëgjojnë بها ose vesh që të dëgjojnë të djem për kujtimin po që se nuk e kuptojnë të dëgjojnë fa in la ta'mal absar por nuk verbosët por vërbohen zemrat që janë në kra haror, nuk thot zemrat që janë në kok, zemrat që janë në kra haror, dhe më dhënë, zemrat që janë në kra haror, kjo është e që vërbohet, atër, preksa i kuptojmë, që kjo zemr, funksion një saj një që ka vetëm derdhë dhe të marit gjak, por kjo u vërbohet ka, kjo dil ka jashtë dhe natyre zërët, që është natyret dhe gjikuarit i gjërave. Njëtasht Në trup është një copë zmishi. Nësa ajo rregullohet, rregullohet gjithë trupi, dhe nësa ajo pritet, pritet gjithë trupi, ajo është zemra. Transmetoni më Buhariu dhe muslimet tjerë. Kështu që fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë se ajo është një copë zmishi, tregon domosdën që këtu kemi të bëjmë me zemrën, të cilën ne e njohim shumë mirë. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala kur shprehu për zerin gjithashtu ka thënë e felam yasi ru fil ardha takunu lihim qulubun yaqiluna ja, biha. Nuk kanë ikur atë tokët brend në tokë që të dhe të shikojnë. Jo, më falni, nuk kanë brend në tok thotë dhe të ken zemra me anë të të cilave të logjikojnë, nuk thotë shikojnë, se nuk përmend atë shikimin këtu. Edhe të ken zemra me anë të të cilave të logjikojnë. Thotë zemra që logjikojnë. Edhe postja ihet i zhvëndimi ihet thotë dhe bon zemra që ndodhen në kraharor, atë zemrës kraharor, edhe zemra është që logjikon. Njëherë shoqëri profetit sallallahu alajhi wasallam kur është drejtuar, sahabët u ka folur për devotshmërinë, u ka thënë dhirtiala ta hasadu, mos kini zili njëri tjetrin, ndër tërë pas u ka thënë taqwa ha huna, devotshmëria është këtu. Edhe e briu me shenjën kraharorit i 3 herë, devotshmëria është këtu, domosdën në zemër. Në më thënë, ne kemi të bëjmë me këtoj zemre, të cilë në e shofëm, kjo është zemre. Atëhere, pyte që delë tu, në më thënë, kushe që logikonë, zemre apo truri? Dhe këtu diretaare, nuk kanë rënë në një mendim, nuk kanë një mendim të, të unalim për të qështje, por ata, nuk kanë më shumë se një mendim, në thështë që u tësem të i mije, është thënë, ose thuët, që logika ësht logika thonë është në tru si shtonë këtë me ndimë do të thonë shumë prej mjekëve i dhe shumë është transmituar prej mamahmedit se i ka thonë dishkatë të tjil ndërësa disa prej shokve të ti ose pasare dhe më nëzënë se zë ti thonë që origina e logikës është në zemër dhe kure plëtësovët pasaj dhe më në përfundimi sa është në tru pasaj të regoni bëtejmia dhëtë që e vërteta është që shpirti, ka lidhje edhe me, me trurin edhe me zemën. Shpirëti. Edhe logika ka lidhje, do në të logikuar, ka lidhje të drejt për drejt edhe me zemën edhe me trurin. Njërë po, thotë me temija, fillimi i mendimit edhe i shikimit të gjerave është trurin edhe fillimi i dëshires është zemra. Thotë zemra Çdo lëvizje e sa është njeriu të mësojë edhe më pas ta zbotojë. Kështu që dia edhe puna që bëhet me dëshir, origjinën e ka tek dëshira. Edhe origjina e dëshirisë ndodhet në zemër. Dhe personi që dëshiron diçka, nuk ka mëse të dëshirojë të vetëm se mbasi ta përfitojë atë. Kështu që zemra patjetër duhet ta përfitojë atë që dëshiron. Prandaj më anse nxjerrsi rezultatet më të mia si që zemra gjithashtu logjikon. Edhe aty është thejr për logikimin, prandethe Allah i madhuru këra folë për zemën, ka thënë, fejnë nëha la ta'mal ta e mësarë, nuk verbohen shëtë, por verbohen zemët që ndohë dhe në kërërërë. Edhe thotë, ka të rëgurë Allah i gjithashtu në jetë të jetër, thotë, u në ka të dhera në ali gjehenem e këthira minërgjin në linsë. Ne kemi kryuar për gjehenem shumë gjindë dhe jërësë, Lehum kulobull lejef kahune biha Ata kanë zemra Por nuk logikojnë me ta Në më thënë Thelbi i logikimi të njeri u varë të varët të kë këzemra ti Dhe aty është thelbi I të kuptuar i të vërtetës E të kotës A e ke një vërre O lezër disa njërës Më tjenë shumë, shumë të zhuar Shqipojnë dë nja Në më thënë a ta dhe më thënë, tjenë shkenstar Mi për se kuptojnë vërtetën nuk e kupton të vërtetën. Kështu që kur je zgjuar, do të thotë që dukej zgjuar, ka nuk do të thotë do të thotë që ti kupton të vërtetën. As nuk do të thotë që ti logjikon të vërtetë. Kur olloj më dhur ka treguar që banorët e Xhanit nuk e gjikojnë. Për këtë arsye, kuptimi i të vërtetës, ju e dini shumë i kalidhe me zemrën. Dhe kur njëri nuk e panon të vërtetën, do të thotë se ka kuptuar. Se kupton, domosdoshmë nuk e kupton, por ju nuk bindet me të dhe më, nuk e panon atë. Përse do të majë duar lehun kulubul laf qahuna biha do të thonë ata kanë se po nuk kuptojnë këto nuk nuk e kuptojnë vërtetën në, në të kuptuar i cili u bën do bie ty në hat kështu që origjina e kuptuarit varet në zemra dhe kjo është në bazë të këtyre argumenteve të Kuranit të cilët i përmendëm më sipër gjithashtu domethënë mjek kanë treguar një çështje domethënë shtreguar çështje domethënë se nëse një person përdesëson origjina e kuptuarit dhe origjina e besimit dhe kufrit varet në zemra thon nëse pyet diuosh nëse për shembull i hiqet zemra një personi dhe i vendos një zemër tjetër ka mundësi për shume që nga imani të bëhet në kufer nga kuferin i mal e ka treguaron disa dietar thotë që normalisht kjo nuk nuk ka shumë lidhje pse sepse zemra e vërtetë nuk është thjesht kjo që ne shohim ose që ne ndijim por kjo ka lidhje me shpirtin e njeriuve ka lidhje me shpirtin e njëjtu kështu që domodin zemra e vërtetë ka lidhje të ngushtë me shpirtin e njeriu është një fshehësi që di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kur njeriu pushon i ndryshon zemrën dhe i vendos një zemër tjetër, ne themi që normalisht ai mund mund ndikohet njeriu. Tullaut rast mund ndikohet. Por kjo nuk do të thotë domodin që ai mand kësaj do kalojë nga nga qafir në besimtar ose nga besimtar do mund mund bëhet qafir, se këtu ka dhe një lidhje me dhe me, me rrethana të tjera. Edhe fakti që tregojnë që zemra ndikohet, domodin që njeriu ndikohet në, në zemra Kemi dë mund në argumente Ose fakte cilat të regojnë përqeshtjene Përqeshtjene ushimeve që ha njeri ju Njeri ju kër ha ushime në bast bas të ju e ndikohet zemrë ati Dhe në bast të dë mund fjallëvi që djo ndikohet zemrë ati Dë mund kur njeri ndikohet nga i fjallë e miro që thot Ose nga i fjallë e keqe Ose ndikohet nga i ushime Dë mund dhe mund, kush hame i shderi Ka të regu dhjetar, kush hame i shderi Ai person nuk kam gjëllëzhi Edhe kanë të regu shemull të tijlë, të tijlë, unë dhe me kafshë të tjera Që kush hafë të lojmishë, ndikohë dhe te ka të regu për nukhejmë dhe tjera Kara asë njeriu, për një të mbrane mund, dikoj kjo lojgje e shumë keqë të pesimit i Kura jo është harmë Të regod një që i mamahmedi, e kishë e fmijë e ditë vogël Djalë në ditë, më në mësa më më dukët abdullaj e këqen Dhe e kishtë e marrë një robresh për t'i dhe n Edhe ky sa e pa direkt duke i dhënë gjeja mori me forcë ato dhe i futi gishtin gojë djalit i tij dhe e vollni djalin vet, ato që kishte pirr prej saj. Edhe pastaj i thosh i mamamit ku e diun mbas se ky lloj ky lloj qumshi i kësaj ndikon për kështë fëmia im thos. Sepse ky është një një huj. Do të thotë nuk ka lloj devocsmorie, mund të ngërn haram me radhë dhe të gjithë ndikojnë tek zemra e djalit tim. Edhe thoshë ku rrit thoshte shikoi prej ditës sa veprime që nuk pëlqejnë thos. Edhe nuk nuk çuditon që të ketë pasur ky lloj, ky lloj qumshi që ka pirr prej kësaj. Qëçë pun ndiko ka ka shumë domethën në këtë lloj forme ndo pak sa çka mund thuhet domethën pas kur i ndroi vendon në zemrën e personit tjetër. Dhe aq më ka bër përshtypje shumë është Sheh Mobili, kam dëgjuar që para se nxiste ai the shumë i smur. Edhe i than të japim gjak, kishte humbur gjak, them gjak ai person tjetër. Dhe thoshte nuk po rënë mar gjak nga tjerë, thoshte sepse un nuk e di ai tjetër mbas e ka hanë, ka ngrënë haram, edhe të mfutet me u gjaku që është ushqyer me haram fut mund trupin tim dhe nuk përnoj që ti të mërë të gjakë. Kër ishtë në gjendë shumë të keqi, do një doktorë të jafuzin gjakën, patë dëshirën e ti, e thotë, e e vendosën të të më për të të gjakën, nuk e hynë të gjakën të trupë. Nuk e përnojnë të trupë i gjakën. Sëmëhan Allah. Allah. Kjo është qështë e parë, qështë e dytë. Zemra është Djaja më e rëndësishme tek njeriu, aty varet fitoria edhe humbja e njeriu. Zemra është thelbi i detyrimeve që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala tek njeriu. Ka thënë Ibn Abdul Salam në librin e tij Qawaidul Anam, fot origjina e thelbi i detyrimeve, do të thënë detyrat që ka vendosur Allahu mëdhëruar, është tek zemra. Po u rregullon ajo rregullohet trupi edhe vau po prish ajo prishet trupi. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, në trup është mëso mishi që po rregulluar rregullohet gjithë trupi dhe nëse prishet prishet gjithë trupi ajo është zemra. Kjo që, që nëse zemra mbushet me iman, atëherë ky iman do shfaqet te gjymtyrët. Edhe nëse kjo zemër mbushet me me gjunafe, me shirkt, me kufër, me hipokrizi, me urreqjet të, të vërtëtojes në me minimësi, atëherë këto tkëqjia që janë ato do shfaqen për jashtë. Edhe prej këtij hadithi, dietarët e Ensunedit kanë dhënë një rregull përgjithshëm, i cili është rregull i Ensunedit dhe i grupit humura, i cili thotë, ë, besimi i brendshëm ka lidhje të ngushtë me besimin e jashtëm. Kështu që nuk ka mundësi që një person të ketë besim brenda zemrës si dhe mos ketë besim për jashtëta. Gjymtur të tij. Tërgojë që Selmanë el-Farisi, në radhjë Allah nuk ka thënë, në gjdo person ka i të brëndshme dhe ka i të jashme. Kush regu regulon të brëndshmen e ti, i regulon Allah i më dhurë të jashme në ti. Dhe kush e prish të brëndshmen e ti, i aprish Allah i më dhurë të jashme në ti. Dhe kjo është dhe mund të shka e njohër të kënjërzit, sepse zemër të vdeze janë si puna e tokave. Allahu subhanahu wa taala ka bruzën zemrën si punë tokas. Ka toka që kur bie në to shiu, çfarë shon dikim jetë. Mbin periytë të tokave, lule dhe barë dhe gjëra dobishme për njerëz dhe përfitojnë periytë për njerëz dhe kafshë. Ktojek këto janë disa zemra, disa zemra që vjen shpallja për Allah, sepse shpallja për shpirtin e për zemrën e njerëzit është njëso si shiu për tokën. Sepse shiu i jep jetë tokës, edhe shpallja i jep jetë zemrës edhe shpirti i njerëzut. Edhe kur vin në shpatullën disa zemra, ato e marrin të shpatullën, e thithin atë dhe nxjerrin prej saj fryte të mira që, që për të edhe këta këta i qofojnë për gjithë njerëzimin, këtë janë dietaret. Këto janë dietaret. Kurse lloji i dytë janë ato zemra do të mbi cilët tek të cilët vjeshi ju, bie shiu i shpallës, me anë tëve do u jep jetë njerëzve, dhe ato nuk nxjerrin bim, por e ruajnë të shihi e ruajet uji shiu që njerëzit të pinin prej tij të pastër siç ka zbritur me qiellin këta gjithashtu e një gërë janë grupe janë ato të, të cilët kanë transmetuar fen të pastër edhe pse mbasi nuk kanë përfituar vetëm në gjithë madhe prej saj ose nuk e kanë kuptuar siç duhet, janë kuptuar dietarët këta ndëytët kurse të tretët janë ato të cilët e djën këshillën të parët dgjuan përfituan dhe u dhanë tjerë të dytët e përfituan edhe u transmetuan siç e dgjuan të tjerë kurse të tretë ato janë ato të cilët hyjnë veç në veçën tjetër. Këta janë ata sipun e tyrë si tokës të cilët bien në toshiu, as nuk vinin për tyrë bim dhe as nuk e mbajnë atë në formë pell që të përfitojnë njëri për njëri për tyrë, por ajo është djerr, nuk bën për asgjë. Kësu janë shumicë të zemrëve të njerëzve. Kështu që kur njeriu nuk e ka zemrën në rregull, nuk ka, regull, nuk ka si të rregullojnë qimpyrët e tij, ose po fati zemrën në rregull po qësë e zemër nuk e përnon shpalli e në Allahut, nuk e përnon shiju që vjen për Allahus, nuk ka së si të regulovat. Ka thënë Hasen el Basri, kuroj e zemër më të ndë, sepse, synimi Allahut e kropët e ti, është regulimi i zemërve të tyre, Allahu i më dhëruar nuk shikon trupët tuaj, edhe asë pami të tuajan por shikon zemrat tuaja dhe punën tuaja. Kjo që Allah subhanahu wa taala shikon tek njëriu zemrën e tij. Nëse zemra e tij rregullohet, rregullohen punët e tij. Edhe janë të planuara të qallojmë adhuruar. Nëse zemra është e prishur, atëherë nuk i vlen punët e qallojmë adhuruar. Shikoni për shkakun një punë mirë që s'është dia, s'është të adhurosh Allahu të bëresh të gjë e madhe. Mbase mund të jetë një person Personi që bën sejshe me dërguarin Allahu, e Allahut sallallahu alaihi wasallam e megjithatë ai është në gradën më të keqet e zjarrit të xhenemit siç ka qenë Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, i cili ishte prej kokë ishte koka munafikëve dhe munafikët e tjerë, të cilët bënin sejshe, adhuron Allahun, por ato nuk u vlenin tek Allahu subhanahu teala, sepse lu govën tek Allahu më durr sepse ata nuk ishin gjithë në zemër. Kështu që thelbi i fitores njëjtë është te zemra. Edhe këta Edhe pse shfaqin të sa punë mira, por herë pas herë vepër të tyri i të ralëtojnë, përndaj nëzirin në pahë në të vërtet, atë që kanë zemër të vërtetën e tyri që kanë zemër. Përndaj, muna fiku nga që është dyfëtyra, të dhe dyfëtyrësi e shfaq dhe të vepër dhe të ti, edhe pse në pamene jashme dukët si kur aji është besimtarë, e shfaq të dhe gjenë kondë dryshme. rrezëm është shumë e rëndësishme për këtë arsye njeriu duhet të interesohet për zemrën e tij dhe të kujdeset për të që Allahu subhanahu teala ti ruaj imanit të tij përderisa këtu që nga thelbi fitores. Trëgohet që Hasem el-Basri ulej me disa shokë të tij në një mëzhlistë të veçantë, dhe s'kishte njerëstier, dhe e përkujtonin Allahu subhanahu teala, përkujtonin çështën e zemrës, çështën e tahiretis, negimin e dynjaja Edhe kur dikush i, i bën dhe një pyetje që s'kishte lidhje me këtë çështje, po për ishte pyetje tjetër, ai mërzitej edhe thoshte, ne u veçua me vëllezërit tan për të përqëtuar çështje të zemrës. Këto tregon që njeriu duhet të ai një kohë dhe të ketë momente që ai të shqetësohet me çështje të zemrës tij, me vëllezërit e tij ose vetëm i, edhe pse domoshta njeriu mund të shqetësohet në punë mira, por çështje zemrës shtelbi dhe nëse njeriu nuk rregullon zemra e tij nuk ka, domethën nuk ka jetë tek Allah subhanahu teala, edhe vlera e punës tek Allah varet në zemra e tij. Kemi tre gjëra të rëndësishme tek njeriu: është syri, është vesi dhe është zemra. Të treja këto kanë një rëndësi të veçantë. Allah subhanahu teala ka thënë: "Wa la taqbuma laysa laka bi'ilm." Mosë ndiqët të që ti nuk e di, inë në sëmaën, bësërën, fuëade, kullu ula, i këka në anë humës ula. Mosë ndiqët të të cilën ti nuk e di, dëgjimi, shikimi dhe zemra, të për të treja këto njëri u do të pyrëtet. Për ndaj këto pasë një, një lërë nësit dhe qanë, dhe pëse njëri u do pyrëtet për shdoj gjëmë të, të trupi ti, për këto në vë qanë ti, sepse këtu varet thelbi fitores d edhe këto e ka dhënë Allah i më dhëruar një në veç në ti për të falendëruar Allah edhe këto janë minësit më të më dhajë që mund këtë njeri ju edhe me pak të këtyre të treja edhe përse to nuk jam pak janë shumë në të vërtet është syri edhe përse syri në të vërtet është shumë i vlefshëm por njeri ju më në të syrit shikonë të gjërat të cilat janë fizike të perceptuash me për ta nuk shikonë Edhe un shikon në derzollin e lërcisje. Kurse veshi e ka bërë lloj më dhur veshin që veshi ka një lloj dukurie më më të më të gjerë se syri. Pam nd veshit njeriu ndallon në të gjërat të cilat i ka drejt për drejt ose nuk i ka drejt për drejt, ose për syri shikoman do të thë që ka më parë ti. Veshi mund kapi ë, domethënë mund kapi të nguj që mund të jetë shumë më lart se sa ato që shikon syri. Gjithashtu një person i cili është i verbër kam mundsi të mësoj Kur'anin kam mundsi domosdoshmë të mësoj të, të gjënjë një mësim të vërtetë kam zitur ndikohet emra të marrë dhe pse është i vëper kurse një person që është i shurdhull ai është shumë i larg komunikimi me njerëzit është shumë i larg prandaj veshja është më e rëndësishme se syri edhe syri dhe veshja të dy këto çfarë janë këto në të vërtet janë si puna e postirit i cili poston për tek zemra poston lajmet që vijnë jashtë kështu që thelbi i çështës varet e gjitha tek zemra Për këtë zemër është më e rëndësishme ato treja. Edhe për kësaj do më kuptohet që pse Allahu i madhëruar në disa jetë nuk ka përmendur syrin, por ka përmendur vetëm veshin dhe zemrën. Po ta thotë Allahu i madhëruar, folem, nisur fillocta tekun elum qulubiya ja, yaqinolun biha. Përse ata to nuk lëvizin tok, që të ken zemrën me anë të cilës logjikojnë, domthonjë që duhet lëvizur tok njeriu, duhet dëgjuar gjëra të, të reja me radhë, duhet fillon logjiko në radhë dhe me an të kësaj ai fillon ta kupton të vërtetën. Ew a dhanu i e smëunë biha, o se vesh, me anë të cilot ta dëgjojnë. Ktu në këtë jetë, Allahu më dhuron flet për pojtin e mbarshëm. Qi pojtin e mbarshëm kanë bosur veprime të ndryshme, kanë ndihmuar jetët e tyra, kanë kundërshtuar Allahun dhe kanë dhënur Allahun, nuk ka se poi donon moment. Se Lucaçës shikoj njerëjën mund të. Vetëm ai don duke duhet lvizur, duke dëgjuar, duke, duke logjikuar, të vërtetë që i vjen me anë të veshit, fillon edhe kupton të vërtetën, përndaj Allahu më dhuron këtu ka përmëndur zemrën edhe të gjimit, ma në të gjimit dhe të gjion, edhe ma në të zemrës, a je këptanë. Gjithashtu ka thënë, Allah i madhurë në fundën e suës kaf, inë në fi dhali ke le dhikra, li më në kanë e le u kalb. Dhe të këtu ka përkujtim për atë që ka zemrë, e u elka sema o huë shëhit, ose i hapë veshtën duke që në prezentu, i hapë veshtën duke që përpichit të, të të gjoj, dhe nuk, nuk përmëndi shik të cilët Allah i më dhurë i ka shkatoruar, flitët dhe përndodit të të gjukimit që njëriju nuk i ka parë, po a i i digjonë edhe i kuptonë të ta. Përndesët Allah i më dhurë këtu ka dobi për ata që digjojnë dhe për ata që logikojnë me zemrët e tyre. Dhe nga të të, të trejë syri, veshë i dhe zemrë, më në të të tyre është zemrë. Edhe këtu është thelbi i fitores ose i humbjes njëriutë. Ku janë ato gjëra që rregullojnë zemrën një e njeriu? Kjo është thelbi i çështës tonë. Ato gjëra që thjesht rregullojnë zemrën e një njeriu shumë të. Gjere të, cilë të zemrë njënë qumta, ne kemi mbajtur mësime të tjera të për këto, fik nuk mundi ti ne për që dhe për t t për të përmorsësim ose të përmendim që jam për tyre tashti, por do të përmendim domthonjë një ide të përgjithshme të përmbledhur në lidhje me to. Ato gjëra të cilat domon rregullojnë zemrën e një njeriu të, çdo vepër e mirë që bën njeriu, në të vërtetë ndihmon njeriu për të rregulluar zemrën e tij. Për e të rritë gjerëve, shkurtimisht është për pie kja edhe luft ta që do të bëjë njëriju ku ndër vetës e ti edhe me vetën e ti që a i të fitoj në më thënë kërnesinë Allah s.f.t. edhe të regulloj zemërën e ti edhe s'ka treguer më në kejmë armiku me madhe njëriju të shvete e ti armiku me madhe njëriju të shvete e ti edhe ka dhe një përshkim të qëditshen për vetën e njëriju thëtë nj Në vetën e tij është njëse si një person i cile, i cili i ka qëndruar Rrëzhimali. Dhe duhet të ngjitet mbet mali që të shkoj rrugës për në xhenec. Mali është vetja e tij. Shejtani është mbet malit, edhe kur fillojnë këngjitet, shejtani e trembi thot kujdes mos u ngjit, sepse po u ngjit do bijesh. Edhe shpirti i tij avëshsun e Pierrut mëson ngjiten se sa lejon Shqipët dërë hati Pjërsi Edhe nëse kë e kalon dhe shker e shker Shqipët dërën time ka në gjithët dardon Përpichet Dersë e kur në gjithët majnë ka për të shikuar Që rruga për në gjënet është E drejt, e drejt, e drejt Nuk ngele vetën se të hejësi Dersë e të vijë momenti vë tekis Tërgojët që Muhammed Iblën Munkëndir Ka që një për djetarë të abinu e thoshtë E... E kam luftuar veten time 40 vjet derisa ajo më drejtuat. E kam luftuar veten time thot 40 vjet. Subhanallahu. Domo 40 vjet, ndonë pak në shaka, 40 vjet përpjekje të mëdha thot me veten e tij për ta drejtuar derisa më mund drejtuat. Mundesh në 40 vjet luftës. Subhanallahu. Edhe kishte arritur kë më pas se lufte, mos kujtoni se Allahu nuk ka as probleme. Vllai më dhuroi shkurr. Edhe është problem i mirë kur ju përpiqet për, për, për hir ti. të tij. Edhe tregon në një gjëndje të çuditshme të udhërimit të ti, tij, që ne jemi shumë larg Allahu na fal gjona. Sot kur futem natën për për ngrijim natën për, për fal namaz natë, më dhaje falësh pothuajse të natën. Edhe do të hyj në namaz, edhe kur mbaroj, do të kur vjen agimi thotë, dal për namaz dhe nuk nuk e nuk e kam ngopur, nuk e kam kryer atë ja, nuk nuk e kam kryer domthonë detyrën ose thosh atë nevojëntimin që kishte në namazet. Llogejtë të tretnat duke u falur njëri dhe duke se është pak, sikur është lutur shumë pak, sikur se krye do si duhet, on duhet të kisha bërë edhe më shumë ditë më gjatë në ata. Njerëz që punojnë ditë domosdën që e kanë zemrën kaq të pastër. Mesa duket të pa një më njerëz, në nuk hyj brenda zero në një zemrë njerëzve. Këta e shkojnë namazin e gjatë, të mundjes më orë, vetëra shumë të shkurtar. Së sepse ai më vërtet jetojnë me ajetet e Kuranit. A i kur lezonë Kurana dhe kur fillonë falë në mazë, a di duket sikur, jo sikur t'i është në duke u falë, e ko sikur për përjeton në falur, kësikur, botën e gajbit, në zemër në ti s'ku përshikonë ato, dhe gjithë kjo vjen nga se, nga përpje kje e madhi që kam bërë ata profetët e tyre. Ndërsa, gjende e në sotë është, Allah në ruit, kur fillon i mami e zjatë dë minuta më shumë në mazit, nësa e fillon kërcasën duart, në Nisa tjerë në më dhëll vizin, koke këmë e më radhe, po dhëmë përtasin, u zjatë u bëhë e më radhe, një koj që supa ku jemi nukonjë që në serefët. Një koj që dhëmër ta kanë që në gjende tjilë supa që dishme, kur falte namaz, namaz, pa zë. Edhe namaz, pa zë kjanin. Ne iso për më dhëmë, që që që kë, që që që robin namaz, pa zë? Qa ka? Namaz, pa zë? Qa ka? Qa ka? Se se kupton domodin që një pra ne vërtet domon ka dhënë para Allahut pra dhe prandaj jeni detyrimi që ka dhënë para Allahut prandaj i ridni lutën dhe që. Edhe jo në Kur'an dhe patisia jonë valla valla valla zehën dhe kur lezim Kur'an ne për shume në, në namaz të pazë ne kemi shkurtuar domodin që lexojmë dy tre sure në suret të fundit valla i bëjmë shkurt fare. Ne ekoj që suneti profetit sallallahu alaihi wasallam kjo është një pjesë e dhëkur që namazi drejtës së zgjashtë shumë ai sa thotë sahabi Unë dhërë të shikoj që ishe fillur rekatë parë për fitur sërëm. Shkoj e në bëkje. Krye e nevojnë personale. Meri abdes, këthe eshan gjemin e për fitur sërëm dhe ishen rekatë parë. Në më dhërë sa duhet, në më dhërë minimumi, këndonën e 2-3 faqën rekatë parë në mësë dreke. 2-3 faqën rekatë parë në mësë dreke. Qartë? Edhe thotë pasaj, në më dhërë në kësë hapë të regonë që 2 rekat Në kanonin e Kur'anit nuk i kishin ata të mëin kur vallalloh aflek nasuton, pra ne nuk e ndjejmë shumë largët. Përmarisht e ndikon edhe të kuptuarit e Kur'anit se një person që nuk e kupton, se nuk digjon Kur'anin, është shumë larg. E duhet të shaj vetën e tij. Tregon Abu Hafsun ne Saburi, thotë e i bëra roje zemrës time 20 vjet. She i bëra roja, roje zemrës time 20 vjet. Më pas ajo më bëri mu roje 20 vjet të tëra. Njëzët vjetë u kujdesi më zemrën e ti që më syin të smundje U ruajt nga smundë e kjia Edhe u kujdesi të fusin e zemrën e ti I lachet e mirat të cilat e shërojnë dhe e pasrojnë zemrën U kujdesi fusin të dashurim për Allah në më dërëvar Mendo pa këllën njët me ditojt e shi për dashurin e Allah Pyqeve dhe sa e kemi dituar të i për dashurin e Allah Së më në tala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 i fut njeriu lloj lloj vzves. Domethën ça, më thënë, qa, pak të gjej i thot njeriu, kur e shikojnë se ai bën ndonjë adhurim, do ti e kështoe, ti ashtu ti i mirë, nuk ka se ti, oh, kta tia janë gjithë kod. Mundon edhe e fillon i fut njeriu me mendimin se e pëlqen vetes. Edhe këtu pastaj veprat e ti të mira, ato ato çika, ato pak që bën, ato marrin fund për hirë. Ose i thot më shumë kur shikojnë, po shikojnë njerëz që rregullojnë namazet, do ta bësh më mirë që të ta shutën, edhe kur njeriu lëkëruan zemrën e zemrë tij, Mërë fundë. Mërë fundë. Edhe, pastaj thotë, të rgonë në buhafësën një sabur, i thotë, e ruhe të zemën timi 20 vjetë. Pastaj më ruhe të 20 vjetë. Pastaj thotë, kam adhita një gjëndje, që edhe unë dhe zemëra ime, ruhe shimë të dy për një herë, shtotë. U përpojsh, për pjekë e madhe për 20 vjetë për të ruhe të zemën timi. 22 për pjekë më e. Mërë të rgonë një për se levve. O të nuk jam lodhur për ndonjë gjë, më shumë se çajm lodhur për sinqeritetin. 20 vjet unë luftoj sinqeritetin, zemra dhe luftoj që ta ta fusin që sinqeritetin zemrën time thotë, edhe sa herë thotë që unë ja mbyll portën së vajësisë, të ajo më del në formë të rrethit. Tregon se më pikësh bën ata 20 vjet, po mos kujto se allo ti shkon dawn. Mos kujto se allo ti shkon dawn, nëse ti përpijesh dhe mund dhe, dhe luf, luf, luf lejo, të shitan edhe edhe luft, nuk është shejtani që mos e lejon, është ty në zemrën tënde të depërton ta fitojë. Po ai që nuk kujdeset e shkatron. E shkatron shejtani direkt. E i fut lloj lësmundish. Nëse ai është në udhërime, i fus mundëpërqimit vetes me të mallësi, sy feqësi më. Nëse ai është i gjunafe, sigjurou do bëjë ju. Jo se po them unë bëj gjunafe, por kjo është natyrë njëri që i do bëjë gjunafe, ka caktuar Allahu të lëje. I thot shejtani, ti nuk shpoton. Nuk ka topë për ty, Allahu nuk fal ty, edhe i fut një pesimizëm. Ja shkatron zemrën nga kjo. Alë. ondaj ju du duot ta ruaj zemrësh tregon ky dietar e ruhet ta zemrën 20 vjetot. Pastaj mruajtja e mua 20 vjet. Kur njeriu e ruan zemrën e tij, pastaj zemra është e cila urdhon të por të mira. Edhe ju urdhon gjithëyrë sepse ai është mbreti. Zemra është mbreti i urdhon gjithëyrë për të por të mira. Pastaj ai arrin në një gjendje të tillë që i bëhet i bëhet të mirë natyrë. Natyrë njeriu që ai nuk sinonos të mira. Nuk ka nevojë të thosh më pas kujdes shikimin. Për që a e shikimin e ti dhe më dhe në e ka rrujtur a i shumë, se a i është gazit për prasme mërët, dhe më të shikoj kema. Një për i gjereve që një dhe ashtu e e regulojnë zemër një njëriu të është njëriu të përkujtoj sa më shumë vëtekin, dhe të vizitoj varët, dhe të shikoj njërzit që po vëtesin, sepse ato janë momentet në të cilat njëriu ndahë në kërjetë largohet prej kanajsive të kësa jete. është momenti kër njeriu largohet nga pasuria, nga familia, për të cilet a ish lodhur kaj shumë. Aty aty edhe atyë thyhen, dhe mën thyhen dhe atyë njerëzim, më mendim dhej, më të kshinja, aty dhe i mëtë këshinjë, atyë parë vdeket sa të gjithë në ështëralë. Si shka thëmë profetit sallësallem, e këthiru min dhikri hedhimin le dhërt, dhe të përkujtoj një sa më shumë, shka të rruesin e njerëzim kanë sivë, mund vdekë, por kujtojeni sa më shumë. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, oh, nuk ishte ndaluar ti vizitoni varrat, por tani i thot, po u them vizitojini ato ose ato ju përkujtojnë herë pra të. Pra ndonjëherë do të vizitoj varrat, do të marr pjesë në burxhanaze, do të duhet vizitoj cemurit që janë duke vdekur, me anë të të cilëve ai ju përkujton herë të. Dhe kjo është në gjendjen e selefëve. Selefët Së rëvut kujdesëshin domethën për këto ngjarësh dhe dhe shkon nëpër varrim dhe qanin. Tregon domethën tregon dijetar thotë ata qanin, nuk qanin për të vdekurin, por qanin për veten e tyre se mendon atë di që takon Allahun të përtale. Kurse sot vallallai, këto gjë ndodh domethën një vete që nuk qan më më domethën vete vete nuk qan, as vlegë nuk qan, por njerëzit nëpër varrim qeshin. Ai të hutuar dhe ai të vullosur i kanë zemrat ata në përkujtimi i Allahut subhanahu te ala. Qeshin. Dogjën dëgjon edhe a hengjet e celularëve i dëgjon në përbarrim Allahu akbar. Ne e kujtoq profetit sallallahu alajhi wasallam për kujtimin e vdekjes. Unë vë njeriu është ai i hutuar sot sa mendon vdekjen e çdo kujt, vetëm vdekjen e tij i duket sigurisht diçka më mundur. I duket diçka më mund nuk e mendon, nuk e mendon absolutisht fare. Sa i largë është njeriu. Fot Seyyid ibn Juveiri Difi dikaj nga udhëruosit e mëdhen të Tabinëve dhe dietarë Tabinëve thot sikur vdekja të larg, domodin për kujtimin e vdekjes të largohohesh nga zemra ime, un do friksohesh sa zemra ime do mprishet, do mshkatrohet zemra. Po largohesh për kujtimin e vdekjes. Kurse Rabi ibn Khuthaim ç'bonte? Kishte paranë sipër një kopshi dhe kishte hapur aty një grop varri, grop varr. Edhe kur futoje, shkonton dhe futej në varr aty rrinte edhe mëndon të vdekin, e thosht të shi i vdekur, e thosht aty që i thonë të vdekurit, thonë, o, Allah, ma mësot këthejmë përsi në dyja. Edhe pastaj, e thosht të më dëgjejë, e thosht e, o, shpirt, ja ku këthejmë dhe një dyja, punohat e, se të dha mësie për të punohat për sëri. Allah, akar. Sëmë halën dërët. Gjithashtu, tërgojët që Safonim në Sulemi, shkonte në bqiyë, bqiyë e Fariza Medinës, si ajo afër xhamisë profetit sallallahu alajhi wasallam. Shkonte dhe kalon një herë pranë një personi i cili quhet Muhammed ibn Salih al-Tammar. Edhe ky e ndiqa mrapa, këtë do ta shikoja çfarë do bëj. Edhe shkoi savon muslimëve të varrezat. Po Edhe ndaloi, ndaloi te një varr aty, e filloi poqënd dhe thot aj shumë qau, thot sa më erdhi keq për ta sot ky. Po Muhammed ky ibn Salih al-Tammar. Edhe mendova se po qan nitafër me ati, thot një nga familjili familjar të tij që i ka vdekur dhe i vin keq për të kur i kujtohet. Edhe pasatot e pa ashtot, edhe herë të tjera që gjibënë, të njëjtën gjë bënte, sku ndo i qautë. Do të bëri pushtypje. Pastaj shkoi te Muhamedi ibn al-Munke dhe i tha çu çu si si ka mundsi domethënë që janë kaj shumë. E më tha ai, "Unë jam një familjar i tij, një për familjar i tij." I tha, "Jo, i tha Muhamedit ke dhiri të gjitha familjet e tij, dhe vëllezërit e tij." Nuk është kë orëse pse qaut, ai qaut sepse ai thotë të shkonte varezët për të për t'i dhën jetë dhe gjallëri zemrës të tij më basë ndoj në ngurësi që ndjen një një në zemërë. Në më shkot të vërre, kujtovë dhe e kemë, për në e përdojnë qanë. Gjithashtu, një përrejnje, shkaj që e regulonë në zemërën, është pjesë marja në mezhlisit ku përkujtovë të Allah, në mezhlisit ku përkujtovë të Allah, e më dhëruar, aty zbutët zemëra. Zbutët zemëra, aty zbarë dhe zemëra Edhe nga nxirja për gjunafe që pun njeriu. Edhe sikur njeriu tulset dhe, dhe ta përkuizon te Allahu për ditë në mezhlisë dhikrit, nuk do ishte shumë, madje do ishte pak. Duke pasur prani së mëmos kohën tonë që njeriu harzon më orë të tëra në për bisedë dhe mezhlice, të cilat në cilat po shfutoi për gjunafeve, ai nuk shfuton për harximit kaos. Po shfutoi për gjunafeve. Ndërsa kur njeriu u ulazme me, me njerëz të mirë dhe po kujton Allahu subhanahu wa taala atyre kjo lloj i jep jetë zemrës edhe ule vet ule me njerëz të mirë në të vërtet është një lloj gjallërie për zem, jep zemrës madje edhe kur njeriu i shikon njerëz të mirë në fytyr shikimi fëtyr, në fytyrën në fytyrat e tyre është një lloj jete për zemrën e njerëzit ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith që ka saktuar shej al-albani thotë rob roftë mirë të Allahut evlijata Allahut janë ata të, të cilët kur i shikon, t' kujtojn Allahun subhanahu wa taala. Doktorët e dashur të Allahut, uljat të Allahut, ata cilë kur i shikon, t' kujtojn Allahun e mëdhuar. Tregon Ibn Qayyim, thotë kur na kërcënonin armiqt, edhe na na suleshin, edhe na mbulonte frika nga të gjitha anët, shkonin te shehu Olisami në Tihimië. Edhe thot Pasha Allahu, sa e shikonin fytyrën e tij, thonë na na e largon ta Allahu, ç'a ndjenin në zemrat ona thotë sa shikon me tëm fytyrës. Na largon tallon që kishen dhe ndjenim një lloj thot zgjerimin krahorin tonë dhe qetësie prej Allahut subhanet teala. Subhanallahu. Gjor valla gjë të çuditshme. Ibn al-Qayyim thek për kohën e tij dhe tregon që ai kishte një person si Shehristemi, po në dobektë se ku i kemi sot tani Allah. Kur njeriu thonë vërtet mund gjej nga ata njerëz secilat ta harrojnë Allahun, të bëj që ta harrosh Allahun, jo ta kujtosh ët jusine junave që ata për e mundë të ndonë për falas pa musliman dhe jo patjetër musliman duke pasur parasysh që shumica e tyre do të mbajnë junave hapës të fshehura në zemrën e tyre thot Xhafir ibn Sulaiman thot kur ndjeja ngurtësi në zemrën time në zemrën time thot shikoja fytyrën e Muhammed ibn Wasit Muhammed ibn Wasit ka qenë një prej adhuruës të mëdhej edhe dietarëve të selefëve dos si kur e shikoi fytyrën e tijut, fytyrën e tij dukej sigurisht e fytyrë një personi të cilit i ka humbur fëmia. Domthonjë ka i ka vdekur një. Shu duhet fytyrë e tij. Domthonjë kur e shikoi fytyrën e tijut ky, ku kisha ngurcin zero shikoi fytyrën e tijut. Kur shikoi fytyrën e tij kujtoi me drejta herën, domthonjë një person i cili sa e shikon drejt kupton që ky njeriu valla ka mendën ta herëti. Ai i tregon atë rrugën nga, nga sahabut. Tërojnë prim Ibn Abbas, i thotë shikoi në fytyrën e tij i thotë dy vuratë, domthonjë si tip kanalesh në të qarë të shumë. Në do për këta shikohës të të sëpërnë Allah, fëtyrë e ti, këtërnë Allah, sëpërnë ta. Gjithashtu i ma Mahmedi, ka qenë i tijlë. Të regojë, në më dhënë, në gëndërgut i të arni sërinë e ti që në fund të jetës ti, khalifja e më të hotkil, i cili, në më dhënë, e parnojë sunetin e profetit dhe sëlemë, dhe e ngritin lartë sunetin dhe e nderojë i ma Mahmedi, e thiri i ma Mahmedi në kështilë në ti, që t Edhe kur e solli dhe e pa ajo, i tha djalit ti, djali, i tij, "O djalë im, sot largoje, të çoej shpejëmën vetë se vallahi ky nuk është atë që jemi ne thot. Ky është mbot tjetër ky njerëz, nuk jeton me ne. Kur pa domthonë fytyrën e tij, gjendjen e tij, se si dhe çfarë, çfarë jetë është ky njeriu? Domoha ky është i njeriu që jeton tjetër. Domoha ky nuk jeton këtë botë. Allahu. Këta janë dietarë të cilët kur e shikojnë njeriu po kujtojnë Allahun subhanetale. Në janë komin pëtëm Allah, për të të gjendë në nëthinë me jetojmë sëtë. Gjendë mirush në mirushë në nëthinë në njërihu, nuk shikon vëndëm se gjunafe. Në do pak përse njërihu, në këtu ne, ne themi që tërgullor zemën, në duhet që njërihu të shikoj njërës dhe voshën, e ku janë ata? E ku janë ata? Ndërsa realiteti sënë është këtë tjetër. I shikoj njërës dhe që ata, Shikojnë për televizore E loj, loj prostitutash E loj, loj pisliqesh Edhe mendojnë me gjithë të pase që të rëgullon Zemër dhe tyre E tjenë më regu më Allah Subhanallah Një koj që zemër njërë nuk rëgullon Dukë e zhytu atë në gjunafe Dukë i lën vënd shëtanë që të hedhi Shtiza dhe heshtet të ti në zemër Thotë abdullam në më barëk Dihë se ku shabdullam në imë në më barëk thot kërë shikoja fëtyrën e fodejlim në njadit, a i thot ma shton të më shumë mërzin, ma shton mërzin në më mërzin në më mënë për për gjunatë të mija, edhe e u rej e vedën ti me thot. E u rej e vedën ti me thot, edhe pas e fëllon të qanë të kërë përmëndet ta. Gjithështu, një prejgjera dhe që regullon zemën, është njeriu të lidhë zemën e ti me Allah, nësë, në nëse zemën lidhë me kryesat, Ajo zemër do të tërtu rohet, edhe do mundohet, edhe do vuaj, nëse njëri ju e li zemër e ti me shdo dhe gjithë dënjas. Sëpse Allah s.t. e ka kryuar zemërn edhe e ka bërë të gjënë më të shtrejnë të njëri ju. Edhe zemëra që të arri që limin e vetë përcine ka kryuar Allah, ajo du ti dhe vetëm Allah në më dheruar. tregoni më të qym kush e lidh zemrën e tij me diçka tjetër përveç Allahut ai do torturohet dhe do mundohet me ta sepse zemrën e ka krijuar Allahu më dhurojë që të lidhëm me Allahun më dhurojë ta përkujtoi Allahu subhanahu wa taala o vlejëzë dhe dhikë që bëjmë ne Allahu na fal vallahi e dhikë nuk është ky dhikë që bëjmë ne s s s s s s s ja bëjmë subhanallahu alhamdulillahi alhamdulillahi s'ka dhikë dhikri i vërtet për të bëjë njëri u dhikri në vërtet a i du, kur thot e lhamdu e la më basi ta mëre dhikri du të ndjenjë një loj ka njësi në zemrën e qëj dhe kjo është a i që ne në është privuar sepse ne nuk jabim rëndësi në punëve të zemrës por ne jabim rëndësi në për në vetëm, vetëm punëve të jashme të gjëmtyrëve tonat, gojës ton pa, pa kuptuar dhe mund që në të vërtet Allah i më dhëruar shikon së pare zemrë Një prej gjërave që e rregullojnë zemrën ë është i njeriu të bëj punë të mirë, dhe punët e mira në përgjithësi janë ndryshon zemrën e njeriut. Për sa i drejtuo i fjalëtimë të, të mia që ishte te pika e katërt, ka thënë më të mia. Njëriu sa më shumë ta shtojë në zemrën e tij ndon dashurinë për Allahun e mëdhuruar, aq më shumë ka për ta Allah adhuruar Allahun e mëdhuruar. Dhe sa më shumë ta adhurojë atë, aq më shumë ka për pasur dashuri për të, edhe ka për të liruar zemrë ti, ka për të të shliruar për e robëriz, për i shdo kujtjetë për për për shëllohut. Këshu, thot, zemrë ti nuk ka për të bërë sklavë i asni për kriesave, që ofte e grua apo njëri tjetë e më rravë. Pasaj, thot gjithështu, thot, im, thot im, im në temia, zemrë ka në vetë vetë një lojë varëfërije, nevoje, në vetë vete, për Allah në madhuruar në dy aspektë në aspektin e adhurimit dhe në aspektin e mbështetjes së kërkimit ndihmës. Kështu që zemra nuk rregullohet dhe nuk mund fitojë njeriu dhe as mund të, mund të ketë gëzim dhe as mund të jetë mirë kjo zemër dhe as nuk mund qetësohet vetëm se duke adhuruar Allahun subhanuhu teala. Duke adhuruar atë, duke dashur atë, duke u kthyer tek ai dhe duke i kërkuar atij ndihmë, duke lidhur zemrën në levojë vetëm me të vetëm të do e forë, me thotë zemër e arrim të ngopi, nevojën e vetë që ka, si kurse trupi ka nevojë. Gjithër shumë ka thërë më në ngaim, në zemër është një loj vetëmije, në zemër e gëzëton një loj vetëmije, të cilë nuk e lërgon njëriut vetëm se qësia me Allah në më dërëuar. Dhe në zemër, thotë më në ngaim, gjithër shtu, në do dhëtë të njëriut është një loj më gëzimi me njohjen e Allahut më dhëruar. Dhe në zemër thotë është një lloj varfërie dhe nevoje, të cilën nuk e largon vetëm se kthimi i vërtet për tek Allahu subhanahu teala. Edhe këtë do njeriu që i arrin to grad, do thotë sikur t'i japësh të gjithë botën çka bën at saj? Ti je që duhet të arritë gjëra, është një njerëz po i pagjësi. Po t'i japësh gjithë botën, çka bën at saj? Nuk e largon dot lloj varfërie. Nuk e largon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 Humb se kjo numerish kjo ide e urritë zemrën e sëmirës me radh, kjo nuk është gjithmonë, por kjo vargo vën diku, për shkak të shërirë sëmitë ime, ne kamosur rryer gjithkundër sa të ti, me se do thotë që s'ka qenë ndashu të Allahut spontane. Që të qëllimi është për njerëz të mirë, citë janë të mirë. Edhesu një prigjëre që rregullon zemrën e asnjë njeriu ta përdori don të ta lezoj Kur'anin edhe të përpiqet ta përdori atë si ilaç për të kuruar zemrën e tij dhe Kur'ani është një ilaç më madhështore për zemrën e njerëzit. Qulunes dilu min al-Qur'an ma huwa shifa. Nëse presi të thuaj më madhuar për Kur'anin, ato ajete që janë shërim. Gjithë ajetë janë shërim. Kur ajetët e Kur'anit që janë kanë shërim, do të thonë ata shërim për trupin dhe për zemrën e njerëzit. E shërojnë zemrën e ju në të vërtetë. E shërojnë për çdo smundje, por ka nevojë që ju të lexoje atë me meditim dhe të meditojnë to, që zemrat të, të shërohen. Meskotaj. Kemi një, një qështë e tjetër Pasaj dhe një që do, do të përmonë Një që do të lem për herësitë Dhe këtë që qështë E është rëndësia Që kanë punë të zemrës Dhe më thënë Dalimi që kanë punë të zemrës Me punët e gjumëtyrëve Po e lem të një shalë për herësitë Dhe me që do më në O kamëroj e o, lo shme në mjë dhe